Ефективний спосіб національної самоорганізації, якщо вже іншого німці не дозволяли. Павлов якось промайнула думка і собі завербуватися до баудінсту, щоб не сидіти на шиї у родичів, які не які харчі там давали, а фізичної роботи він з дитинства не боявся. Однак це залишило б Машу зовсім беззахисною. Ну і Софію теж, бо з якого боку, не глянь, а шагути їм чужі люди, на відміну від нього, Павла Соколенка, хоч і далекого, але родича. Тому він перш за все мусив захищати жінок і дбати про дитину. Так заспокоював себе хлопець, їдучи до села з листом та свищиком за пазухою. Він уже проминув крайні обійстя і покотився вулицею вздовж дерев'яних парканів і традиційно охайних галицьких хаток, Люди у Пліхові жили не аж як багато, але хазяйновито. Місцеві господи навіювали Павлові спогади з далекого дитинства, коли він із батьками і сестрами так само мирно та заможно жив у затишній хаті. Старому полтавському життю поклали край голод та індустріалізація. А до цього галицького раю простягнула свої криваві пазурі війна. Зістрібнувши воза на ходу, Павло гукнув гончареві і помахав на прощання рукою, бо ще на базарі розрахувався за дорогу, допомігши господарю завантажити неспроданий крам. Знайома хвіртка радо зарепіла, вітаючи гостя, а за хвилину він вже стояв на порозі хати, вітаючись «Слава Ісусу Христу!». За останній час колишній комсорг зумів приборкати свою комсомольську свідомість настільки, що хрестився на церкви та спокійно вимовляв ім'я Боже, інакше б занадто виділявся серед місцевих, а під час війни це небезпечно. Навіки слава Богу! Павле підвелася з лави і радо посміхнулася Софія. Пава стрепенулася маленька Марійка і жваво побігла до гостя, очікуючи на гостиниць. А вона звикла, що цей гій завжди має щось для неї, і рідко помилялася у своїх очікуваннях. Цього разу, крім свищика від себе, Павло привіз гостинці від бабусі – круглу жерстяну коробочку з німецькими льодяниками Монпасіє, що їх на Полтавщині називали «лампасейками». Марійка одразу вправно заволоділа подарунком і азартно заходилася відкривати його своїми слабенькими, ще дуже невправними пальчиками. Хлопець зі щасливою усмішкою милувався дитиною, що марно намагалася зружити з місця щільно підігнану кришку. І врешті простягнула її мамі. Крий! Вона вже помалючому скорочувала слова до одного, найважливішого, на її думку, складу. Софія підчепила неслухняну кришечку нігтем і поклала дитині до рота пару блискучих карамельних крапельок. «Решту потім», – сказала вона удавано суворо і заховала коробочку на полицю понад дверима, куди дитина не могла долізти самостійно. «А господарів нема?» – запитав Павло, роздираючись. «Нема, до Яру подалися». «До Яру?» – здивувався гість. «Та» підтвердила Софія. Степанові Стрийко з Урмані переказав, що поліцаї приїдуть на трус, забиратимуть продукти на контингент, бо села не здають. То вони всі подали збіжжя ховати. Що ж це таке? Знову хліб забирають, похитав головою Павло. Були совєтські визволителі, тепер то німецькі все одно. Ці слова трохи шкребнули Павлову комсомольську душу. Але це хіба за звичкою? Бо насправді Софійка мала рацію. Він видобув за пазухи ретельно загорнуту у хусточку листа. Це тобі зі Львова. Дівчина підстрибнула від збудження, вихопила конверта з хлопцевих рук і заходилася поспіхом відкривати його. «Я покурю поки», – сказав Павло, – і тактовно вийшов до сіней, щоб не заважати. З тютюном було скрутно ще з радянських часів. Щоправда, визволені селяни швидко приловчилися вирощувати цілком пристойний самосад. До того ж, разом із радянською владою прийшли крадіжки зі складів, тому Чорний Ринок радо пропонував курцям поруч з польськими папіросами радянські цигарки та костюми набори з порції казенної махорки та книжечки зі сторінками тонкого паперу для самокруток. Зараз до них додалися акуратні німецькі зігаретен у цупких картонних коробках, прокладені з обох боків тонкою обгорткою. Ходили чутки, що за крадіжки державного майна німці розстрілюють на місці, але попри ці зовсім нежартівливі загрози, Маючи гроші, в бережанах можна було купити майже все. Павлові чорний ринок був не по кишені, але на базарі в Урмані він розжився місцевим самосадом, продуктом для загартованих курців, яких не лякає гіркий та їдучий смак неперепрілого тютюну. Перша затяжка обідрала горло, а густий важкий дим защепав у носі. Таке навіть у сінях не можна було курити. І, прокашлявшись, хлопець вибрався на подвір'я. Усе навкруги наче вимерло. Ані на вулиці, ані за парканами не видно було жодної душі. Врешті, це не така рідкісна картина для невеликого села. Але сьогодні не було чути навіть коктання курей чи свинячого рохкання. Якимось побитом мовчали навіть собаки. Певно, звістка про майбутній наїзд поліцаїв широко розійшлася селом, і господарі, якнайдалі, поприбирали своїх улюбленців, добре знаючи солдатську звичку стріляти чотириногих охоронців, що надто сумлінно виконують свій обов'язок. Але безлюддя було усе-таки неповним, бо невдовзі в кінці вулиці з'явилася самотня постать. А як Павло зробив останню затяжку і розігнав долоною смердючий дим перед обличчям, хвіртка рипнула, і на подвір'я увійшла господиня, пані Марта. Вона була не у найкращому гуморі. «Слава, Ісу!» – привіталася першою. «На віки слава!» – слухняно відгукнувся хлопець і втовтав у землю недопалок. «Впоралися?» – вона відповіла не одразу – Наче роздумувала, чи варто з ним обговорити таку небезпечну справу. Степан ще має клопіт і прочинила двері до сіней. А щось людей по селу не видно, Павло подався за нею до хати. Маю трохи халепи, а хто зегче своє віддати за ті бацушайни, шлях би їх трафив. Я Софій листа привіз. То добре, як новини добрі. І хоч добрими новини не були, проте не були й поганими. Пані Соломія, Софійчина мати, писала, що їй вдалося таки зустрітися з Кубійновичем, керівником цього самого Українського центрального комітету, що був єдиною легальною національною організацією. Той пообіцяв дати адвоката, який вестиме справу батька. Декого з причетних до відновлення держави вже вдалося витягти таким чином з гестапо, тож надія – залишалася. Поки Софія переповідала львівські новини та пояснювала, що до чого, бо у розмаїті теперішніх легальних та не дуже українських організацій навіть чорт зламав би собі ратицю. Пані Марта взялася збирати на стіл, бо от-от мав повернутися Степан, і попри усі негаразди повинна була відбутися традиційна сімейна вечеря. Невдовзі у сінях почулися кроки, і господиня Поспіхом взялася розставляти тарілки. Одна, коли двері прочинилися, замість Степана до хати ввалилися три постаті у сірих мундирах. Софія з Павлом рефлекторно підвелися з лави, а маленька Марічка сказала «Дя». Військові не зняли кашкетів, не перехрестилися, а той, що зайшов першим, судячи з нашивок «старший», Проказав німецьку якусь довгу фразу, значно довшу за просте привітання. Павло не зрозумів жодного слова, хоча у школі та інституті вивчав саме німецьку. А пані Марта відповіла різко «Нема ніц на контингент, маємо тільки те, що на столі». Старший наблизився до Павла, тиснув у нього пальцем і чи то запитав, чи то ствердив різко «Степан Шагута». Павло розгублено роззирнувся, і тут до розмови втрутилася Софія. Випускниця львівської класичної гімназії, вона добре володіла німецькою, і тепер запитувала, що тут, власне, відбувається. У цих запитаннях Павло навіть розібрав декілька слів. Зміж же, відповідей німця, залишався для нього повністю загадковим. Той видобув з планшету якісь папірці, продемонстрував їх жінкам, але до рук не дав. «Вони шукають Степана тихо», – сказала Софія, повернувшись до пані Марти. «Це військова поліція. Торочать щось про ухилення від призову». Господиня з'йокнула і прикрила долони і рота. А Павло з тривогою подивився на двері, у яких ось-ось міг з'явитися той, кого шукають поліцаї. Він навіть подумав, що зможе під якимсь приводом вискочити на двір, щоб попередити господаря але озброєні фігури у шинелях надійно заступали вхід. «Комен!» – простягнув руку до нього старший поліцай. «Я?» – здивувався хлопець. «Я, я, Комен!» – підтвердив той, беручи за рукав. «Гер поліцай!» – почала Софія. «Зі синт фальш!» І тут раптом Павло зробив крок вперед. «Я, я!» – сказав він і нахилився до Софії. «Скажи Степанові, щоб тікав!» Поки мене довезуть до комендатури, поки з'ясують, що це помилка, він уже буде далеко. Павле, прошепотіла Софія, приклавши руки до високих грудей. Нічого, він не міг відірвати погляду від цих її рук. Вони розберуться і відпустять. А у Степана буде час. Німці люблять порядок. Він відчув, як всередині піднімається гордість за себе, що власними грудьми закрив родину від небезпеки. Проте одразу зупинився. Бо що тут такого особливого? Людина ж має право не розуміти німецької. Має. От і не зрозумів офіцера. А в комендатурі буде перекладач, Подивиться паспорт і все з'ясується. Ну, хіба, може, заберуть у Баундінст? Так це не так страшно. А Степан тут потрібніший. Без нього жінкам не вижити. Шнеле, поквапив поліцай, втрачаючи терпець. «Іду, іду!» – Павло підійшов до дверей і зняв з гачка свою свитку. Пані Марта дивилася на нього, не змога прийти до тями. Чи розуміла вона, що відбувається чи ні, перепитувати не випадало. Тому Павло тільки вклонився їй з порогу. «Що ти робиш?» – з жахом прошепотіла Софійка. «Нічого, все нормально, бувайте». Ідучи двором під конвоєм, Павло не озирався назад а натомість придивлявся до вулиці, щоб першим помітити Степана та встигнути подати якийсь знак. Але той, на своє щастя, затримався цього дня у яру, ретельно маскуючи схрон зі збіжжем від окупанського ока. Уляна ніколи не розуміла, що таке нова зачіска, і чому стільки уваги приділяється цьому питанню. Зачіска має бути зручною, а отже універсальною за стилем та мінімально клопіткою у догляді, тобто короткою. А проте вона любила руки перукарів, які дбайливо, але владно масують голову, пестливі дотики до шкіри та увагу у кожному жесті. Не турбує? Не гаряче? Гнучкий худорлявий жоржик із м'якими рухами та трохи писклявим голосом попри свою сексуальну орієнтацію вмів догодити жінкам. А може навпаки, саме завдяки цій орієнтації він краще відчував, що їм потрібно, адже тут йшлося не про сексуальне, а радше про чуттєве задоволення, яке зароджується від дотиків на кінчиках нервових закінчень і в душі, від муркітливого голосу над вухом. Вона не була у Жоржика вже з півроку, тобто з того часу, як познайомилися зі Степаном. І зараз, сівши у крісло, Ошелешила бідолаху своїм бажанням змінити зачіску, не мов би йому подібне бажання висловила статуя Київської Родини матері. Хлопець заметушився навкруги, натхнений новим викликом, а Уляна розслабилась у кріслі, загострено відчуваючи себе жінкою, те, що вона дозволяла собі вкрай рідко, хіба що у таких сакральних місцях, як перукарня чи манікюрний салон. У невеличкому залі працювали чотири майстри, з яких лише Жорж представляв сильну стать, та й то умовно, тому розмови точилися суто жіночі. І що ви думаєте, вона все розповіла чоловіку? А йому не однаково? Він же її вже з дітьми взяв? Яка різниця? Від кого? Він же у неї вже третій, а вона в нього друга. Це раніше не було різниці, а тепер його призначили віце-прем'єром а той – заступник міністра по його відомству, і виходить, що віце-прем'єр виховує дитину свого підлеглого, і не просто дитину, а позашлюбну –